Частина шоста. Оспрія. Мені подобається погляд агонії, бо я знаю, що він щирий. Емелі Дікінсон. Здавалось, трохи золота може запобігти великому кровоприлитю. Усі знали, що муселію неможливо взяти без нескінченної облоги. Колись це була величезна фортеця нової імперії, і її мешканці дуже пишалися своїми стародавніми мурами. Утім, мабуть, забагато честі для стін і замало золота в кишенях їхніх захисників. За доволі мізерну суму Бен домовився, аби відчинили невеликі бокові ворота. Ще до того, як Вірний і його люди захопили позиції оборонців, і задовго до того, як решта тисячі мечів заполонила місто, Бен навів Монзо темними вулицями. Те, що він її вів, було дуже незвично. «Чому ти захотів йти попереду? Побачиш? Куди ми йдемо?» Забрати наші гроші. З відсотками. Монза насупилась, але поспішила за ним. Сюрпризи її брата завжди були пікантні. Через невелику арку вони вийшли на вузьку вуличку. Вона побачила брукований двір, освітлений двома мерехтливими смолоскипами. Біля критого полотном воза стояв кантійський чоловік у звичайному дорожньому одязі. Коні були запряжені і готові їхати. Монза його не знала, але він знав Бенно і пішов йому назустріч, простягнувши руки. Його усмішка світилась у темряві. «Бенна, Бенна, радий тебе бачити!» Вони обнялись, як давні приятелі. «І я радий, друже. Це моя сестра Монскаро». Чоловік вклонився їй. «Знаменита і жахлива. Це для мене честь». «Сомено Гермон», – сказав Бенна, вишкеревшись. «Найвидатніший торговець муселі. «Просто скромний купець, як і всі. Залишилося лише перенести кілька останніх речей. Моя дружина та діти вже поїхали». «Добре, так значно простіше», – Монза насупилася до свого брата. «Що відбув?» – Бене вихопив кінжал за її пояса і штрикнув Германа в обличчя. Це сталося так швидко, що купець продовжував усміхатися, коли впав. Монза інстинктивно дістала меч, почала вдивлятись у тіні на подвір'ї, на вулиці, але повсюди було тихо. «Що ти вбіся на кою?» – гаркнула вона. Він застрибнув на віз і з жадібним виразом на обличчі стягнув дірюгу. Відтак відкрив кришку скрині, що стояла під нею, запхнув туди руку, і Монза почула неспішне брящання монет. Золото. Монза стрибнула до нього. Більше золота, ніж вона будь-коли бачила зараз. Виболишивши очі, вона зрозуміла, що там не одна скриня. Наслухняними руками вона відкинула дирюгу. Багато скринь. «Ми багаті!» – пискнув Бенна. «Ми багаті!» «Ми вже були багаті!» Вона глянула на свій ніж, що стирчав із ока Германа на чорно у світлі ламп кров. «Обов'язково його було вбивати!» Він витрічався на неї так, ніби вона з'їхала з гузду. «Пограбувати і відпустити? Він би всім розповів, що його гроші в нас. Так безпечніше!» «Безпечніше? Така купа золота повна протилежність безпеці, Бенно!» Він насупився, ніби вона його образила. «Я думав, ти зрадієш. Невже ти забула, як доводилось гарувати в багні за що?» Він наче був розчарований. «Це для нас!» Для нас, розумієш? Тепер здавалося, що вона йому огидна. «Милосерді і бойогуство одна й теж, Монзо. Я гадав, ти це знаєш. Що вона могла вдіяти? Повернути час назад. Здається, трохи золота може коштувати великого кровопролиття.